ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ.